četvrtkom Veljača je 1946. godine George Frost Canon Američki diplomat na službi u veleposlanstvu u Moskvi slavi 42. rođendan. On se s navršenom 21. godinom zaposlio u Američkoj diplomatskoj službi. Od početka diplomatske karijere bavio se Sovjetskim savezom. Prvo u takozvanim prislušnim postajama, veleposlanstvima blizu Sovjetskog saveza, a nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih američkih država 1933. premješten je u Mosku. Do te 1946. križnje Kenan je slovio za najvećeg stručnjaka za Sovjetski savez u američkom veleposlanstvu u Moskvi. Kako je veleposlanik Avril Harriman često bio odsutan, Kenan je de facto bio i prvi čovjek američkog veleposlanstva. U 42. on je još uvijek bio visok i mršal, ali kosa mu je bila rijetka. Oči su mu bile plave, ambicija velika. Za neke od kolegica i kolega u veleposlanstvu Kenan je bio div među patuljcima. Napominjali su i da je emocionalno krhak i da zbog toga ima problema sa čirem, koje rješava pijenje mlijeka. Nekima nije promaklo da Kenan ne gleda najbolje na ljude koji nije smatrao intelektualno ravnim i da je vrlo brzo davao doznanja znanja nekoj osobi da ju ne smatra dovoljno pametno. Do te 1946. Kenan se još po nečemu izdvajao od većine američkih diplomata. On je već godinama upozoravao da će se odnosi sa ratnim saveznikom, sovjetskim savezom, pogoršati. John Lewis Geddes u Kenanovoj biografiji piše. Kenanova gledišta bila su jasna. Želio je okončati bilo kakav privid zajedničkih interesa između sovjetskog saveza i zapadnih demokracija. Treba postojati jasna podjela Europe u sfere utjecaja. Svaka je strana mogla činiti što je htjela na teritoriju koju je kontrolirala. Pojam hladni rat još nije izmišljen, ali njegovi obrisi počeli su se oblikovati u Kenanovom umu. U veljači 1946. godine, George Frostu Kenanu bilo je dosta američke vanjske politike koja se odbijala suočiti s onim što on smatrao prijetećim ponašanjem Sovjetskog saveza. U tom mjesecu on će napisati dokument, više od pet riječi dugi telegram, koji će nagovjestiti dolazak novog doba u povisti svijeta, hladnog rata. Kenana su u Moskvi zapadali svakakvi poslovi. Jedan od njih bio i vođenje američkih delegacija po sovjetskim institucijama. Jednom je tako odveo skupinu američkih kongresnika u posjet sovjetskom vođi Stalinu. Ovaj nije često primao takve delegacije, ali u siječnju 1945. sovjetski ministar vanjskih poslova, Fjačeslav Molotov, zatražio od Sjedinjeg američkih država šest milijardi dolara za posljednatnu obnovu Sovjetskog saveza. Kako su sovjeti htjeli da se postupak odobrenja pomoći ubrza, Stalin se odlučio za rijetku gestu i primio je delegaciju američkog kongresa. Kako je to izgledalo, opisuje Gedis. Kako je Heriman bio odsutan, zapalo je Kenana da prati delegaciju u Kremlj i da služi kao prevoditelj. Nekoliko članova došlo je pripito, nakon što su uživali u ruskom čaju negdje u Moskovskoj podzemnoj željeznici. Baš prije ulaska u Staljinov ured, jedan od pijanih kongresnika je pitao kako bi bilo da starog čudaka udarim jednom u nos. Moje se srce smrznulo, prisjetio se toga Kenan. Ne mogu se sjetiti što sam odgovorio, ali siguran sam da nikada u mom životu nisam govorio s većom ozbiljnošću. Imao sam, koliko se sjećam, pomoć nekih od trijeznih članova skupine i naš je suputnik krotko s nama ušao u ured. Sjeo je na kraj dugog stola nasuprot Stalinu i nije učinio ništa uznemirujuće, osim što je povremeno prijeko gledao i zatreptao očima jednom ili dva put i tako omogućio da nevidljive cijevi oružja, ured je nedvojbeno bio pun njih, ostanu nijeme. Ovakvi bizarni događaji bili su ipak rijetki. Većinu vremena u Moskvi Kenan je provodio razgovarajući s važnim sovjetskim vođama. Najveći izazov bili su razgovori sa Stalinom, kojeg je Kenan usporedio sa starim tigrom prepunim rana iz prošlih bitaka. U ponašanju, barem kada je bio s nama, on je bio jednostavan, tih, skroman. Nije bilo nastojanja da se postigne neki učinak. Njegovih je riječi bilo malo. One su u pravilu zvučale razumno i smisleno. Često su to i bile... Posjetitelj koji ne bi bio prije toga upoznat s njime, nikada ne bi pogodio kakve dubine proračunatosti, ambicije, ljubavi za moći, ljubomore, okrutnosti i osvetoljubivosti vrebaju ispod te nepretenciozne fasade. U prosincu 1945. američki državni tajnik James Burns došao je posjet Moskvi. Burns je mislio da je za vrijeme posjeta dobio veliki ustupak sovjetske vlade. U Rumunjsku i Bugarsku mogla je doći u nadzor tročlona delegacija iz zapadnih zemalja te su se ovlade te dvije zemlje trebali uključiti nekomunistički političari. Međutim, za je Staljen od Burnsa dobio priznanje prosovjetskih vlada koje su uz pomoć Moskve formirane u tim državama. Ljutiti Kenan je to nazvao smokvinim listom demokratske procedure koji želi prikriti ogoljenost Stalinove diktature. Bilo je tu još ustupaka. Stalin nije dao obećanje da će povući crvenu armiju sa sjevera Irana, niti je povukao zahtjev za teritorijalnim ustupcima u Turskoj i za pomorskom bazom u Dardanelima. Nakon Brnzova posjeta, Kenan je sastavio i vodič za pregovore sa sovjetskim funkcionarima. Ne budimo intimni s njima. Ne umišljamo nikakve zajedničke ciljeve s njima, koji u stvarnosti ne postoje. Ne činimo uzaludne geste dobre volje. Ne tražimo od Rusa ništa ako nismo spremni da im, u slučaju njihova odbijanja, damo osjetiti svoje nezadovoljstvo na praktičan način. Raspravljajmo pitanja na normalnoj razini i zahtjevajmo od Rusa da na toj razini preuzmu punu odgovornost za svoje postupke. Ne pokrećimo razmjene mišljenja na visokoj razini s Rusima ako barem 50% inicijative ne dolazi s njihove strane. Danas se zna da dvije stvari o tom čuvenom dugom telegramu napisanom 1946. nisu točne. Prva, da je bio dug oko 8.000 riječi. Bio je dug samo oko 5.000 riječi. Druga je da je on potaknut telegramom Američkog ministarstva financija, kojim je veleposlanstvo u Moskvi obavješteno da Sovjetski savez neće pristupiti tek osnovanim institucijama Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu. Dugi telegram potaknut jednim sasvim drugim događajem. 9. velječe 1946. Stalin je održao govor u teatru Bolšoj. Prigoda su bili prvi posljedatni izbori za vrhovni sovjet. Gerdis piše. Stalin je iskoristio to obraćanje kako bi čestitao vojsci, partiji, vladi, naciji i impliciralo se i sebi na pobjedi u ratu. Spomenuo je britanske i američke saveznike, ali samo usput. Nije rekao ništa o vanjskoj politici, ali pozvao je na mirno-dopsku razinu industrijske proizvodnje koja je trebala biti tri puta veća od proizvodnje prije rata. Opravdao je žrtve koje će zato trebati s bombastičnom analizom izravno iz Marksa i Lenjina, tendencije kapitalizma da proizvede sukob. To se dogodilo 1914. i 1939. i on je bio siguran da će se to dogoditi opet. Sovjetski savez tražio je samo mir, ali morao je biti spreman za rat. Za Kenana taj govor nije bio ništa novo. Čak i da je na njega htio reagirati, to baš i nije mogao. U svojim memorima, Kenan je ovako opisao stanje u kojem je dočekao taj govor. Sredinom veljače 1946. zgodili su me prehlada, groznica, sinusi, zubobolja i najzad su se na mene svalile posljedice sulfamida što sam ih progutao da bi se oslobodio onih prvih nesreća. Ambasador je opet bio ocutan, zapravo sad se upravo spremao da konačno ode s položaja. Tako sam i ja bio na dužnosti. Kako sam bio prikovan za postelju, morao sam trpjeti da mi se razni telegrami i sva ostala dnevna pošta stalno donose u spavaču sobu. Međutim, stanje se u Washingtonu polako počelo mijenjati. Držani tajnik Burns došao iz Moskve u Washington uvjeren da je postigao veliki uspjeh. Ali to nije smatrao predsjednik Harry Truman, koji je počeo sumnjičavo gledati na poteze Sovjetskog saveza od trenutka kada je naslijedio Roosevelta u Bijeloj kući. Kada je izvještaj o Stalinovom govoru došao u Washington, izazvao je veliku pažnju. Geddes ga uspoređuje s pucnjevima na Fort Sumter, kojima je započeo američki građanski rat. Iz Washingtona su tražili Kennanovu reakciju na govor. Kennan, bolestan od gripe, odlučio je napisati ono što je mislio. On bi obično olovkom napisao nacrt, a onda bi pozvao tajnicu, Dorothy Hessman, koju bi ležeći diktirao puni tekst. Kada je napisan telegram, bolesnik Kennan ga je osobno odnio u sobu za šifriranje u američkom veleposlanstvu. Vornarički časnik namirao je telegram šifrirati sutra, te je večeri imao sastanak s djevojkom. Kenan mu je rekao, htjeli su telegram dobit će ga. Časnik je odustao od sastanka i počeo šifrirati telegram od oko pet tisuća riječi. U dugom telegramu Kenan je ovako opisao Sovjetsku vanjsku politiku i njezine temelje.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 Nakon ovih redaka u kojima je Kenan pokušao naći temelje vanjske politike ruskih careva, sedili su rijeci koji su opisivali sovjetske funkcionare i njihovu politiku prema svijetu. U komunističkoj dogmi pronalazili su opravdanje za svoj instinktivan strah od vanjskog svijeta, za diktaturu bez koje ne bi znali upravljati zemljom, za okrutnosti koje su se osjećali primoranima činiti, te za žrtve koje su smatrali da su primorani zahtijevati. U ime marksizma žrtvovali su svu etičku vrijednost u metodama i taktici koju su primjenjivali. Do današnjeg se dana ne mogu osloboditi takva pristupa. Riječ je o smokvinu listu koji prikriva njihov moral i intelektualni ugled. Bez toga bi ih povijest u najboljem slučaju ocijenila tek kao posljednje u nizu okrutnih vladara koji su nesmijeljeno tjerali svoju zemlju na novo naoružavanje da bi osigurali vanjsku sigurnost svojega iznutra vrlo nesigurnog režima. Veleposlanik Harriman nazvao je dugi telegram podugim i malo sporim na nekim mjestima, ali kako je to Harriman rekao, u njemu je pisalo ono što Kenan prije nije mogao reći i napisati. Harriman je telegram pokazao ministru za mornaricu, Jamesu Forrestalu, kojega je umnožio i podijelio po Washingtonu. Kopija je došla i na stol predsjednika Trumana. Dugi telegram poslani je u pravo vrijeme. Kako je to sam Kenan rekao da je poslan šest mjeseci prije, on bi izazvao negodovanje i neodobravanje. Da je stigao šest mjeseci kasnije, bio bi suvišan. Bilo bi to kao da se propovjeda već preobraćenima. Ali te veljače 1946. taj najduži telegram, ikad poslan u povisti State Departmenta, ima ove golemi utjecaj. Vrijeme ratnog savezništva bilo je gotovo. Sovjetski savez od ratnog saveznika postao suparnik u novom dobu, koji će tek dobiti svoje ime, Hladni rat. Govori profesor dr. Tortkojakovina, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uvijek je vrlo teško reći koji su datumi ili događaji bili točni početak jednog razdoblja ili početak jedne epohe ili završetak druge epohe. Hladni rat je postao toliko važna i velika tema da je dugo vremena drugi svjetski rat izgledao kao preludi hladnom ratu koji je onda zapravo zadominirao čitavim drugom polovicom 20. stoljeća. Nije hladni rat bio riješen ili počeo niti činom atomske diplomacije u podzdamu kada Truman prilazi Staljinu i upozorava da imaju oružje koje bi moglo promijeniti tijek rata i završiti sukob, ali na što Stalin reagira hladno, gotovo ne zainteresirano i veli sjajno ako to imate, što god imate, to su dobre vijesti i zapravo se čini kao da ne, ne shvaća što mu je rečeno, iako vrlo dobro shvaća jer zna duže i bolje od Trumana o čemu su američki i britanski fizičari razmišljali i na čemu su radili nekoliko godina u projektu Manhattan. Teško je reći da je postojala mogućnost neideološkoga organiziranja svijeta, pogotovo bih rekao od trenutka kada nestalo tog dobrog odnosa između Roosevelta i Stalina, ali i to je vrlo problematično da bi, da bi se moglo na taj način odvijati jer su ratne okolnosti bila jedna stvar a postratne bi bile sasvim druga. Imajući na umu demokratski poredak u Sjedinjim državama gdje bi vjerojatno takav tip ustupaka koje bi Roosevelt činio izazvale probleme u Sjedinjim američkim državama, konačno Truman, koji je bio puno oštriji, koji je smatrao da se Sovjetski savez ne ponaša u skladu sa onim što je dogovoreno, je imao ogromne probleme u unutrašnjoj politici. Da su na prvim izborima, nakon što je on preuzeo mjesto predsjednika, prvi put od 32. godine, mislim, demokrati izgubili i oba doma parlamenta i da su ga republikanci počeli pritiskati kao slaboga 1946. godine, kao slaboga i prema Stalinu i nekome tko je svjesno daje prevelike ustupke i da je on koji je bio verbalno i u nekim potezima puno oštri nego što je bio njegov prethodnik, da je zaoštrio tu politiku koja je onda konačno 47. godine rezultirala i sa maršalovim planom i sa... Drugim mjerama gdje se mijenja zapravo američka politika koja kaže ovo sada prelazi našu dobru volju jer to što gušite demokratske slobode, namještate izbore, smjenjujete političare koji vam nisu po volji, sve to što se čini suprotno našim vrijednostima, to ne mogu biti naši partneri i to moramo zaustaviti, a vaša agresivna politika se čini, naročito je Čekoslovačka u veljači 1948. godine bila tu najizraženija, a vaša politika kakva je, ta politika je takva da će ugroziti i ostale zemlje u europi koje su onda izložene, jer je talijanska komunistička partija ogromna, Francuska komunistička partija ogromna, pitanje da li oni slušaju Staljina ili slušaju nekoga drugoga, u toj situaciji dolazi do mobilizacije u uh, Sjedinim američkim u veljači 1555. u gradu Augsburgu počela je s radom skupština koju je sazvao car svetog rimskog carstva Karlo V. Razlog za sazivanje skupštine bio je sukob u njemačkim zemljama, do kojeg je došlo nakon pojave protestantizma. Karlo je zazvao skupštinu, ali nije htio biti uvučen u vjerski sukov, pa je svog brata Ferdinanda, budućeg cara Ferdinanda I, ovlastio da riješi sukob. Razgovori na skupštini rezultirali su mirom u Augsburgu. Priznate su dvije vjerske skupine, rimokatolička i takozvana Augsburška. To je bio naziv za protestante ili luterane. Samo je jedna crkva mogla biti priznata na nekom teritoriju. Ako je vladar nekog teritorija bio katolik, onda je na tom području mogla biti priznata samo katolička vjera. Ako je pak vladar bio luteran, na njegovom teritoriju bili su priznati samo luterani. Oni koji nisu htjeli promijeniti vjeru, imali su pravo prodati svoju imovinu i preseliti se na teritorij vladara koji imao vjeru kao i oni. Izuzetak su bili samo slobodni carski gradovi u kojima je svatko mogao zadržati svoju vjeru. Augsburški vjerski mir sklopljen je na temelju načela, kuju s regijo ili juz religiju, ili čija je zemlja, onoga je i vjera. Skoro 400 godina nakon mira u Augsburgu, Stalin je formulirao svoju verziju uređenja Srednje Europe. U razgovoru s Milovanom Đilasom, jednim od najbližih suradnika Josipa Broza Tita, kako u ratnim tako u poratnim godinama, rekao je ovo: Ovaj rat nije kao ratovi u prošlosti. Onaj tko okupira teritoriji, također mu nameće svoj društveni sustav. Svatko nameće sustav tamo gdje dopre njegova vojska, drugčije ne može biti. Kako to piše Tony Jad u svoje povijesti poslijeratne Europe, Sovjetski savez vodio je rat kako bi porazio nacističku Njemačku i osigurao mir i sigurnost na svojim zapadnim granicama. Budućnost Njemačke nakon rata nije bila određena, ali kakva ona bila, područje između njemačkih zemalja i Sovjetskog saveza nije se moglo ostaviti neregulirano. Taj teritorij koji se protezao od Finske do Jugoslavije u razdoblju između dva svjetska rata činile su malene i ranjive države koje su sve osim čegoslovačke bile neprijateljske raspoložene prema Sovjetskom savezu. Takvu situaciju Stalin nije htio na zapadnim granicama Sovjetskog saveza nakon završetka drugog svjetskog rata. Osnovna je stvar da tamo gdje su ušle trupe jedne strane da... Možete pretpostaviti da će ta strana zadržati taj prostor. Vrlo su rijetki bili oni koji su ušli, osvojili i povlačili se sa određenog prostora. S druge strane, od svih ovih zemalja u istočnoj Europi mnogi su imali ili vrlo slab, kao recimo Slovaci ili, ili Bugari, pa i Poljaci, pokret otpora, ili nisu imali nikakav pokret otpora, kao recimo Česi. S Jugoslavijske strane je stvar bila drugačija. S Jugoslavijske strane se počela odvijati priča koja je doživjela svoju afirmaciju međunarodnu u Teheranu već 1943. godine i zapravo kao što je moto sa savezništvom sa Stalinom bio da morate pronaći one koji su u stanju izdržati i Pomoći u završetku rata ili ako hoćete ubiti više Njemaca ili biti spremni ginuti u borbi sa Njemcima, to je bilo najvažnije ili to je bilo dovoljno. Pogotovo ako s jedne strane stvari niste mogli kontrolirati. Dakle, na jugoslavenskom prostoru se počela stvarati u kontekstu građanskog rata i izuzetno krvave situacije se počela formirati vojska koja je bila u stanju pobjeđivati u i ozbiljnim bitkama i pretvorila se u respektabilnu gerilsku skupinu koja je pomagala i prihvaćena i priznata bila od saveznika kao takva. I to su bili Titovi partizani. Konačno i njegov sastanak sa Čerčilom 1944. godine i pregovori koje Vladimir Velebit u Londonu vodi i sa Čerčilom i sa drugima oko međunarodnog priznanja partizanskog pokretu su zapravo pokazivali kako je zrio taj pokret, kako se on pretvarao zapravo u jednu državničku koncept ili političku opciju koja je imala viziju budućnosti vrlo jasnu i čak i samostalnu i s druge strane ona je imala veću oštricu nego što su to u sovjetskom savezu čak i željeli i smatrali 5 ožujka 1946. godine u fultonu gradu u gradu američkoj saveznoj državi Missouri Winston Churchill tada samo zastupnik u parlamentu održao je govor u kojem je izjavio da se od štoćina na Baltiku do trsta na jadranu spustila željezna zavjesa. u tom govoru Churchill je spomenuo samo dva političara s istoka Europe prvi je bio stalin to je normalno jer je on vodio zemlju koja je iz drugog svjetskog rata izašla kao supersila koja je kontrolirala znatan dio Europe. Drugi je spomenuti političar bio Josip Ross Tito. Churchill nije tek tako spomenuo Tita. U prvoj godini mira on se činio kao najgorljiviji Stalinov suradnik. Richard Patterson, prvi posjeratni američki veleposlanik u Jugoslaviji, javljao u State Department da je Jugoslavija pod gotovo posvemašnjim sovjetskim nadzorom. Nakon izbora za Ustavotvornu skupštinu 1945. američki veleposlanik poslao u Washington ovaj izvještaj. Nedavni nacionalni izbori uvjerili su nas kako su naši napori usmjereni stvaranju demokratske vlasti u Jugoslaviji, koja bi predstavljala sve slojeve stanovništva, propali. I mislimo da je sede ne bi trebao, ponavljam, ne bi trebao priznati novu vladu koja se sad stvara. Demokracija, sloboda i građanske slobode, kako ih mi razumijemo, ne postoje. S obzirom na vanjsku politiku, Beugrad je poput glavnoga grada Sovjetske republike, čiji je režim neprijateljski prema Americi i Britaniji. Taj režim tako čvrsto ukopan da unutrašnja oporba nema izgleda. Malom komunističkom skupinom na vlasti dominira nekoliko fanatika, uglavnom i ostalih krajeva. U govoru u Fultonu Čečil je Tite spomenuo kada je govorio o razlozima za tjeskobu. Međutim, razlozima je i zahtjev maršala Tita za talijanskim teritorijem na sjeveru Jadranskog mora. I za svega toga naravno krilo se pitanje grada Trsta. Sovjetski savez nije smatrao da su zemlje istočne Europe na razini proglašenja revolucionarnih operacija i revolucija, svjestan da će trebati neko vrijeme da bi te opcije postale validne, da bi one mogle se nametnuti svijetu. Jest, komunističke partije su nakon 45. godine u mnogim zemljama bile vrlo uspješne, pogotovo usporedbi sa prethodnim razdobljem. U Mađarskoj su 45. godine raspisani izbori na kojima komunistička partija koja nije postojala do prije nekoliko mjeseci dobiva 16% glasov i tako dalje. U normalnim demokratskim uvjetima to bi bili jako dobri rezultati, to bi bili sjajni rezultati. Ali nismo bi imali normalne okolnosti i imali smo situaciju da su druge partije u Mađarskoj primjeljice partija malih posjednika, koja je bila desna partija, imala preko 50% na izborima, i da su to bile potencijalne okolnosti koje Stalinu ili Sovjetskom savezu ne bi mogle osigurati. Prijateljske režime ili barem staljin to nije tako nužno morao vidjeti. S jugoslavenske strane ste imali nešto čišću situaciju, jer je stanje za vrijeme drugog svjetskog rata bilo puno prljavije i kompliciranije. Dakle, imali ste prvo raskomadanu zemlju, imali ste toliki broj gerilskih i raznih drugih skupina koji su se međusobno borili, da se iz njih iz iznjedrila ona koja je bila dominantna, najvažnija, priznata od saveznika, i to istoka i zapada, i to je bila Titova vlada ili Titova vlast. Jedan od ciljeva s kojima oni ulaze i s kojima dobivaju popularnost u širokom frontu onda i među onima koji ih a priori ne bi podržali je bila činjenica da će se promijeniti prakse kao što je to u cijeloj Europi bilo, prakse koje su imale negativne konotacije ili loše politike u prethodnom razdoblju, koje su dovele do krize, gdje su nacionalna pitanja bila neriješena i slično. S tom egidom oni uspijevaju dobiti potporu ljudi koji su željeli slobodu željeli se maknuti okupatore, željeli maknuti staro, gledali u budućnosti i tako dalje. Međutim, kad uđete u papuće, onda se počnete ponašati logikom prijestolja u koje ulazite ili logike države koju imate, koja nije nužno vezana za ideologiju Bila. I to je ono što se u analizama ponašanja Sovjetskog saveza često isticalo, jeli da je Sovjetski savez bio također jedna forma ruske ili veliko ruske države i da se na taj način ponašao. Konačno i anegdotalni primjeri i staljinovih asociacija na to što je učinio koji ruski car i da li je došao do Pariza ili do Beča i tako dalje su bili zapravo potvrda toga na koji način misli vladar u Kremlju bez obzira koja je bio ideologija. 30. travnja 1945. godine jedinice Četvrte armije Jugoslavenske armije okružile su Trst. dio jedinica probio se i prema rijeci Soče. slijedeći dan jedinice Jugoslavenske armije bile su na položajima za napad prema Gorici i Tržiču. U takvoj situaciji nešto prije ponoći 30. travnja šef Britanske vojne misije pri štabu Četvrte armije došao je u štab i objestio da je britanska vojska veći na periferiji Trsta. Jugoslavijska vojska nije mogla potvrditi te vijesti, ali je sa sigurnošću znala da su britanske snage na rijeci Pjavi, koja je bila dalje od Trsta. Generalštab Jugoslavenske armije odlučuje brzo djelovati. Uroš Kostić u knjizi Oslobođenje Istre, Slovenačkog primorja i Trsta 1945. piše. Obavještavajući o tome da pešom generalštab Jugoslavijske armije, načelnik generalštaba Jugoslavenske armije javio je da je na to saopćenje obrazloženo odgovorio šefu Britanske vojne misije sljedeće. Prvo, da bez odobrenja vrhovnog komandanta Jugoslavenske armije neće dozvoliti prisustvo savezničkih trupa na našem operativnom području. Drugo, da naše trupe nastupaju k Donjoj Soči, Gorici i Tolminu i dalje na sjever i sjeverozapad. Treće, da odrede predstavnike da usuglasimo operacije u daljem nastupanju k sjeveru. Englez je dodao da je nužno odrediti demarkacionu liniju. Četvrto, s obzirom na to da se naša jedinice nalaze na cesti i prouzi Trst-Tržić, moglo bi se zaključiti da izvještaj šefa britanske misije nije točan. Prvog svibnja šef britanske misije, pukovnik Clark, prenio je načelniku štaba četvrte armije, general majoru Pavlu Jakšiću, poruku zapovjednika 15. skupine armije u Italiji, generala Marka Clarka, da će britanske trupe prvog svibnja doći u područje Trsta, i okupirati luku. Načelnik štaba odgovorio pukovniku Clarku da nema govora o okupaciji Luke i da se za sva pitanja oko Trsta obrati izravno generalštobu Jugoslavenske armije. 1. svibnja 1945. jedinice četvrte armije, prije svega 30. divizija, krenule su u napad na Trst. Tako je počelo ono što neki povjesničari nazivaju prvom krizom hladnog rata – spor oko Trsta. Titovi partizani su ušli u Trst koji je još relativno dugo poslije drugog svjetskog rata bio smatran najvažnijim slovenskim gradom ili najvećim slovenskim gradom. Je bio rubni do duše gdje je bio velika zajednica slovenaca koji su autoktoni ne samo po selima u neposrednoj blizini grada nego živjeli u gradu i dosta je hrvata dalmatinaca je tamo živjelo ali i doseljeni hrvata dalmatinaca koji nisu bili autoktono stanovništvo nego eventualno generaciju, generaciju i po uh, u tom gradu i ta kriza koja je tu nastala, tako da su novozelanske jedinice morale potisnuti e, jugoslavenske jedinice iz samoga grada Trsta. Ja bih rekao da bi bila prva kriza hladnog rata pod uvjetom da je Sovjetski savez tada napuštao onu politiku koju je vodio za vrijeme Drugog svjetskog rata. To nije bio još plan Sovjetskog saveza i Sovjetski savez je ne samo u tom trenutku bio okupiran puno važnim zadaćama, nego nakon što se grčki primjer, gdje su se grci, su kobili u jednom vidu građanskog rata na samom početku i gdje su britanske zračne snage razbile komunističke položaje u Ateni od gerile ili armije koja je postojala za vrijeme drugog svjetskog rata i otvorile građanski rat koji onda traje neko vrijeme, jedan veliki broj njih bježi onako na prostor Jugoslavije. Dakle, dok je takva situacija bila ratna, a i poslije pod grčkim dojmom, Stalin nije sklon ovom vidu zaoštravanja sa Zapadom, svjestan vjerojatno da ne može poduprijeti takve zahtjeve zbog toga što je Sovjetski savez iscrpljen. I s druge strane, on intimno ne misli da su situacije zrele za socijalističke revolucije tamo, ali naravno ne želi ni pustiti vlast. Međutim, u onim zemljama gdje on ima upper hand, gdje je on dominantan ili gdje njegovi klijenti slušaju potpuno i ovise o njemu, u Jugoslaviji su slušali ali nisu ovisili samo o, o Sovjetskom savezu, u tim situacijama je moguće bilo osigurati da Vorošilov u Mađarskoj inzistira na određenim rješenjima, da traži da mađarski komunisti preuzmu ministarstvo unutarnjih poslova i vojske, oslanja se na crvenu armiju koja je tamo. To mogu naravno vrlo lako učiniti sa Dimitrovim u, u Bugarskoj. Može Višinski razgovarati sa rumunjskim kraljem Mihailom i reći imate dva sata i pet minuta da donesete odluku. Inače ćemo mi objaviti novi sastav vlade što je on na koncu morao i učiniti i da kralj ostane tamo do 1947. godine i slično. Već 1945. godine počelo je preslagivanje u nekim dijelovima europe ovisno o tome čija je vojska došla na teritoriji koji je bio okupiran od nacističke Njemačke. Već u prosincu 1944. malena skupina britanskih vojnika, koja je dopratila grčku vladu koja se vratila iz izbjeglištva, sukobila se s pripadnicima Eama Elasa, komunističke gerile koja je činila većinu članova pokreta otpora. Bio je to samo početak onoga što će se pretvoriti u građanski rat. I u dijelu Europe u kojoj je ušla crvena armija počelo je preslagivanje. Tako je u Bugarskoj već početkom 1945. počeo pritisak na stranku poljoprivrednika koju je vodio Georgi Dimitrov, koji je bio poznat kao Gemeto, kako bi se razlikovao od vođe Bugarske komunističke partije koji je imao isto ime i prezime. Gemeto je već u siječnju 1945. na iznistiranje Sovjetskog saveza smijenjen s položaja vođe stranke i naslijedio ga je Nikola Petkov. Sovjeti su za gameta tvrdili da je britanski agent koji u Bugarskoj želi izazvati građanski rat nalik onome koji je izbio u Grčkoj. Nakon one konferencije ministara vanjskih poslova na koje je Burns smatrao da je postigao puno u Bugarskoj je Sovjetski savez učinio sve da se ne pomisli da je pokazan znak slabosti. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i kasnije piše. Na konferenciji ministara vanjskih poslova u Moskvi u prosinicu 1945. Bugarskoj vladajućoj koaliciji rečeno je da proširi svoju bazu, ali ustupak je bio beznačajan, zbog toga što su novi članovi vlade morali biti primjereni i odani. Kada su ušli u kabinet bili su doslovce ignorirani. Petkovi i Lulčev odbili su ući u vladu pod takvim uvjetima. Odbili su se podrediti sovjetskom zamjeniku komesara za vanjske poslove Andreu Višinskom, koji je posjetio Sofiju u Siječnju 1946. Kada su dvojica opozicionara u Ožujku dala do znanja da će se pridružiti vladi ako njihovi ljudi budu imenovani za potajnike u ministarstvu unutrašnjih poslova i da budu odgovorni za miliciju i lokalnu vladu, sovjeti su stavili veto na plan. Sovjeti su trpili Petkova sve do 4. lipnja 1947. kada je Senat Sjedinjenih miričkih država ratificirao mirovni sporazum koji se dijelom odnosio i na Bugarsku i kada je povučena Saveznička kontrolna komisija. Sljedećeg dana Petkov je uhićen. U kolovozu 1947. počeo je montirani proces na kojem je osuđen na smrt i kasnije pogubljen. To u Jugoslaviji nije bio slučaj jer su sovjetske jedinice koje su bile dobro došle, barem u početku, ušle kroz Srbiju, prešle kroz Beograd, izašle van. U Jugoslaviji je situacija u tom smislu bila čišća, niste imali taj problem sa crvenom armijom, a s druge strane imali ste jednu skupinu političara koji su željeli jednu ambicioznu politiku i koji su konačno smatrali da treba ispraviti greške jer su ti, prostori gdje su se konačno hrvatski i slovenski partizani i borili u Istri ili postojali pokriti da to treba postati dio Jugoslavije odnosno Hrvatske i Slovenije. I to se dogodilo i taj rezultat koji nije bio nešto što bi na zapadu smatrali povoljnim, da pače smatrali su uvijek da ako već birate između dobre volje jedne zemlje od 20 i jedne zemlje od 60 ili 50 milijuna stanovnika, da je tu vrlo jasno koju ćete zemlju, Italija je jedna od najnaprednijih zemalja zapada bila ili barem postajala, dakle jedna velika zemlja je bio jasan izbor, osim toga u Italiji su ipak bile demokratske vlasti, uspostavljen je demokratski poredak pod američkom dominacijom. Međutim, Trst sam nije predstavljao toliki problem kao što bi bio da je ta kriza nastupila nešto malo kasnije. Dok je rat, to je jedna druga priča. U svibnju jedna u europi je ključni događaj naravno bio slom nacističke njemačke doduše već način na koji je potpisana kapitulacija nacistički snaga pokazivao je da ipak postoje razlike između ključnih članica antifašističke koalicije Bezuvjetna kapitulacija nacističke Njemačke potpisana 7. svibnja 1945. u Remsu u Francuskoj. Potpisivanje kapitulacije održano je u ciglenoj školi u kojoj je bilo sjedište vrhovnog stožera savezničkih ekspedicijskih snaga. Bezuvjetnu predaju u ime njemačke vojske potpisao je general pukovnik Alfred Jodel, načelnik stožera vrhovne komande. U ime zapadnih saveznika potpisao ju je general Walter Baddell Smith, u ime Sovjetskog saveza general Ivan Susloparov, a kao svjedok francuski general François Seve. Sovjetski savez smatrao je da ta kapitulacija nije potpisana u skladu s prethodnim savezničkim dogovorom. General Susloparov nije imao ovlasti potpisati taj dokument. Kapitulacija je potpisana bez pristanka sovjetskog vrhovnog zapovjedništva. Njemački radio objavio je pak da se njemačka vojska predala zapadnim saveznicima, ali ne i crvenoj armiji. A i dio njemačkih jedinica smatrao je da može birati kome se može predati. Crvena armija odlučila je to brzo riješiti. Chris Bellamy u knjizi Apsolutni rat piše. Njemci su bezuvjetno kapitulirali u Remsu 7. svibnja. Ali nije bilo jamstva da će njemačke trupe poslušati tu zapovjed. Osmoga svibnja u 20 sati maršal Ivan Konjev vodaslao je uvjete predaje svim njemačkim jedinicama u zapadnoj Čehoslovačkoj i dao im je tri sata za odgovor. Kada oni nisu odgovorili, učinio je ono što su Rusi napravili u Berlinu i zapovjedio je masovni topnički udar. Rusi su nastavili ratne operacije. Na zapadu rat je bio gotov. Rusi su se morali boriti još jedan dan, sve do 9. svibnja 1945. To je jedan od dva razloga zašto Rusi slave dan pobjede u europi dan kasnije od britanaca i amerikanaca. Održana je još jedna svečanost potpisivanja kapitulacije, i to 8. svibnja u Berlin Karlhorstu. Soviti su inzistirali na tome da dokument iz Remsa bude tretiran kao preliminarni protokol predaje, te da prava kapitulacija mora biti potpisana u glavnom gradu nacističke Njemačke. Drugi akt kapitulacije u ime njemačke vojske potpisao je feldmaršal Wilhelm Keitel. Sa sovjetske strane potpisnik je bio maršal Georgi Žukov u ime savezničkih ekspedicijskih snaga zrakopovni maršal William Tedder, a kao svjedoci američki general Karl Spatz i francuski general Jean de l'Etre de Tassigny. Drugi razlog zašto se i danas u Rusiji dan pobjede slavi 9. svibnja je zbog toga što je kapitulacija potpisana nešto prije ponoći po europskom vremenu. Kako je u trenutku potpisivanja kapitulacije u Berlin-Kalhorstu u Moskvi već prošla ponoć, u glavnom gradu Sovjetskih saveza dakle, počeo je 9. svibnja. Ali u vrijeme dok se u Europi bližio kraj nacističke Njemačke, u ostatku svijeta događale su se druge stvari. One će također obilježiti hladni rat, samo na drugačiji način. Kraj drugog svjetskog rata je... Naravno imao i jedan od fokusa na Europi. U Europi je započelo, u Europi se stvorio nacizam. I to je bio logično mjesto gdje se kraj rata morao dogoditi i gdje zapravo je važniji dio svijeta dirnuti sa tim krajem konačnoj Sjedinjene američke države, bez obzira što su napadnuto od Japana, prije svega žele zadvršiti rat u Europi i pobjediti ono što procjenjuju da je osnovni problem za čovječanstvo onoga vremena, a to je bio nacif Međutim, drugi svjetski rat je proizveo nevjerojatne efekte u najrazličitim dijelovima svijeta koje su bili sporedno, posredno ili gotovo uopće nisu bili dotaknuti sa zbivanjima ratnim perse. Primjerice, 1945. godine, kada su Japanci poraženi u ratu, britanske kolonijalne snage dolaze na zamolbu nizozemskih vlasti u Surabaju, tamo se iskrcavaju polovicom ruina 1945. godine, uz njihovo tumačenje da će biti dočekane sa zastavama sretnog stanovništva i da će vrlo lako uspostaviti mir. To se nije dogodilo. Britanski zapovjednik je bio ubijen i kreće jedan rat koji traje prvo s britanskim snagama, a onda sa vraćenim kolonijalnim snagama iz Nizozemske u kojem je stradalo između 50 i 100 tisuća ljudi. Samo na javi je za vrijeme drugog svjetskog rata od gladi umrlo 2,5 milijuna ljudi. U Indiji je na samom početku drugog svjetskog rata zbog Čerčilove odluke, odnosno Čerčilove odluke da im ne pomogne, ali zbog Čerčilovog komentara da se indiciji onako razmožavaju poput Zečeva i da su sami odgovorni za glad koja se dogodila, umrlo preko pol milijuna Indijaca od gladi na početku rata, jer su se britanska skladišta trebala popuniti u slučaju njemačkog napada na Grčku i Jugoslaviju. Dakle, ljudi koji su podupirali ratni napor kao dio kolonijalnog svijeta, ali su preživjeli na najgori način velike posljedice. S druge strane, ono što se često recimo, za Indiju smatralo velikom pozitivnom ostavštinom Ujedinjenog kraljevstva je bilo obrazovanje. To obrazovanje je na području cijelog podkontinenta bilo financirano manje nego što su Sjedinjene američke države na prostoru države New York davale samo za srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, jedan dio indijaca je mogao školovati, ali taj dio je bio toliko malen jer ih je samo 17% bilo pismenih. A posto ih je bilo ispod razine siromaštva živjelo za vrijeme kolonijalne uprave u trenutku kada vjesni drugi svjetski rat. Jedan od primjera kako je svijet izvan Europe živio neki drugi život i ono što se dogodilo u Alžiru na sam dan stupanja na snagu kapitulacije nacističke Njemačke. Osvi Svibanj 1945. je dan kada se u cijeloj Francuskoj slavilo kraj rata i kapitulacija nacističke Njemačke. Proslave su organizirane posvuda, pa tako i u Francuskom kolonijalnom carstvu. U tom carstvu poseban je status imao Alžir, koji se i formalno smatrao dijelom Francuske, a ne njezinom kolonijom. U jednom od gradića u Alžiru, u Setifu spremalo se nešto drugo. Alistair Horn u povijesti Alžirskog rata za nezavisnost, objavljeno je pod naslovom A Savage War of Peace, piše. Izmučena Francuska, tog je slavila oslobođenje. Ta čarovna riječ mobilizirale i muslimansku zajednicu u Setifu. Razlika je bila u tomu što su jedni slavili dolazak oslobođenja, a drugi su se spremali na marš kako bi tražili to oslobođenje. U proteklih nekoliko tjedana dogodile su se stvari koje su nagovještale što bi se moglo dogoditi. Povećavao se broj manjih incidenata protiv kolona, kako su se nazivali europski naseljenici. Kamenovani su automobili, čak i djeca koja su se vraćala iz škole. Fatmasi ili kućni sluge govorili su svojim poslodavcima da su upozoreni da više ne rade kod njih. Preko noći na zidovima pojavili su se ovi grafiti. Muslimani, probudite se, nad Sjevenom Afrikom vjori će se muslimanska zastava. Francuzi, muslimani će vas pobiti. Već u travnju 1945. bilo je jasno da je nezadovoljstvo muslimanskog stanovništva u Alžiru golemo. Dvije ratne godine zaredom žetva je podbacila. To je samo pogoršalo nestašice uzrokovane ratom. Režim u Višiju je za svoje potrebe iskoristio zalihe koje su trebale olakšati gladu Alžiru. Pisac Albert Camir, rođen u Alžiru, bio je užasnut kada je vidio alžirsku djecu kako se s psima lutalicama bore za sadržaj kanti za smeće. Na taj očaj došle su nade. Da će novi svijet nakon Drugog svjetskog rata u kojemu se od Atlanske povelje obećavalo i pravo narodima da izaberu svoju vladu biti puno bolje od onog starog. 8. svibnja 1945. se tifu, umjesto proslave dana pobide u Europi, došlo je do krvavih nerada. Alistair Horn piše Čini se da je posve jasno da je među prosvjednicima bilo naoružanih ljudi koji su namjeravali zazvati nered i da su ti, potaknuti između ostalog i jezivim ju-ju naricanjem svojih žena, krenuli uopći napad na svakog europljanina kojega su zatekli na ulici. Malene skupine ubojica krenule su taksima, biciklima, čak i na konjima u susjedna mjesta, pronoseći vijest da je počeo opći džihad, sveti rat. U Ševrovu su evropske farmere napali njihovi sluge, koji su 30 godina radili za njih. U Perigotvilu su muslimani zauzeli skladište oružja, pobili tucete Evropljana i onda spalili i opljačkali grad. Pet je strašnih dana trajalo to ludilo. Kada je pobuna završila, ugušile su je francuske trupe koje su na brzinu dopremljene u okolicu Satifa. Izbrojena su 103 tijela mrtvih Evropljana. Francuske vlasti spremale su odgovor na tih pet dana. Francuska vojska počela je takozvano grabljanje terena. Muslimani su kao znak raspoznavanja trebali nositi bijelu vrpcu oko ruke. Svi oni koje nisu nosili odmah bi bili ubijeni. U zatvore su provaljivale skupine europskih doseljenika koji su otimali osumnjičene za sudjelovanje u napadima na Evropljene i odmah ih ubijali. Ukažnjavanje su se uključili i francusko ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica. Ne zna se točno koliko je ljudi stradalo u tim kažnjavanjima. Francusko povjerenstvo, koje je osnovano kako bi se ispitali ti događaji, tvrdilo je da je ubijeno između 1020 i 1300 muslimana. Povjesničar Robert Aron tvrdi da je u toj odmazdi poginulo oko 6000 muslimana. Ta odmazda privremeno je primirila Alžir, ali je posijala sjeme buduće pobune. Slične su se stvari 1945. dogodile u francuskoj Indokini, gdje su također ljudi očekivali nezavisnost, a dobili su francuske trupe. Te velike ideje drugog svjetskog rata ili posljedice drugog svjetskog rata su utjecale na čitav svijet i onaj svijet koji se počeo kretati ka neovisnosti kao što je bila Indija već od 1942. pa do 1947. godine i onaj svijet koji se bori kao što je Indonezija od 1945. do 1949. I onaj svijet u Africi koji će tek 60. godina ili prema 60. godinama početi ostvarivati svoju naovisnost ili samostalnost i stvarati granice kakve sada imamo, koje su kreirane i problemi mnogi koji su kreirani u vrijeme kolonijalne vlasti. Drugi svjetski rat je to razbio ili učinio mogućim da se ta struktura sruni, razbije, da nestane ili da počinje nestajati i to je s jedne strane bio pozitivan efekt, ali s druge strane takav ubrzani razvoj je stvorio brojne od poteškoća koje danas imam. Što se tiče Europskog kontinenta, slične su bile posljedice, ali u mnogim elementima još dramatičnije. Ne samo zato što se strateški stvar toliko izmijenila. Da su Francuzi morali biti Zagovaran od Britanaca da ih se uvrsti u velesile svijeta da bi participirali, primjerice, u okupacijskim zonama u Njemačkoj, iako su doživjeli šok, šokantni poraz 40. godine, tako velika zemlja i velika armija na početku drugog svjetskog rata, sa Sovjetskim savezom koji je ušao do rijeke Labe i bio tisućama kilometara dalje od zone koju je kontrolirao pred početak drugog svjetskog rata, do situacije da ste imali potpuno pomaknute granice, da su zemlje ušle u prostor nekih drugih zemalja gdje nisu nikada bile ili gdje nisu bile stoljećima, gdje su se morali prvo psihološki naučiti da tamo mogu biti i da žele biti i da je to njihovo, a ne od onih ljudi koje tek trebaju iseliti. I nestali su čitavi narodi od kojih je e, holokaust ili Shoah toliko nezamisliva za svjetski kontekst svjetske povijesti da se izdvaja od uobičajenih genocida kakvih je bilo i kakvi su se događali za vrijeme drugog svjetskog rata. U toj situaciji se našao svijet i zbog svih tih razloga je svijet temeljito izmjenjen 1945. godine i zato živimo u drugačijem svijetu i početkom 21. stoljeća. veljači 1946. gripozni George Cannon napisao je više od 5000 riječi dugi telegram koji je poslao u State Department. Ratoborni sadržaj telegrama naišao je na sjajan prijem kako u Bijeloj kući, tako i u State Departmentu. Polako se stvarala strategija zaprečavanja širenja sovjetskog utjecaja. S druge strane, Sovjetski savez učvršćivao je svoju prisutnost u Srednjoj i Istočnoj Europi, Ali sve je to još bilo daleko od onoga što će dobiti ime Hladni rat on će u punoj snazi izbiti tek dvije godine kasnije u važnoj 1948. godini. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju U povijes četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Daniel Turk. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.